ا تو حقا سرات مولانا پولیس سرات دا جو د ویلکیږي دا سرات حق څه خان او هو جسر دارق فل چې دا غړولې شوه د په متن د جهنم با نه د جهنم په ملابه نه عذاب دې د وختونه او تیز دې دوری نه او ګور بکایاله جنت پیو پریو جوته دلې بیا ختمه علي نار اوبنام د اهل نار باندې تا ده مسله که منکرین دي دي ویل انه لا يمكن العبور علی دلیلان دا خبره د کم شي چې د عقل نموني وې دانیشته وي په دې عبور کې دلیل نشي آی سري وی چې ولی سراط دا سره دا لغنه تیز دی داو فختنه نارې او دا سره دا سیند هغه ولو ته هغه خوفه کې داغه واخله مطلب دا رجه او فرسر نشي چې لدې څه په نا دا دا سی دا دا او آو نو دا دا چې خبران دا خدای موعتزله خبره راکنه دی و ممکن نه دی عبور پی او کترته ممکن شنه دا خو مومنان لپاره تعظیم دی چې مسلمان بزی دو مره په احتیاط بزی چې اونر غړما دا خو مومنانو تفسیر تعظیم جارداره چې دا چې ویناره به او داري او داري یاده الله بنده دا کنایاده د دې خبره نه چې دا مشکل کار دی دغه مطلب دا نه لري چې شم داسي نری شو داسي همدې مطلب لري چې په غی باندې پارکېدل ډېر اعمال غواړي الله په دې باندې قادر دی چې ممکن کې عبور علیه فدا واسانې کې په مؤمنانو باندې حتی سن د دینه باندې چې دابا پیټيري کې کل فرق الخاطف مدار مسلمانانو د لپاره تعذيب نه ده سن خلق کو د برق خاطف پرنګې تیری سن خلق پر دریه حبت تیز هوا سن خلق پشان ترا جوا دمت تیز آت پشان ایرا غیر زالی کمیم موارا در فی الحدیث آگا چی پچا کرا غلی پا حدیث نو دا تعذیب تعذیب ندی مولانا دا یہ مسئلہ و رمائی کرا مدل تلی کری دا آیا حوزکا و سر دا اوبا دا با اول پا دست رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک سمی او کدا پولیس سرات با ہوئی نو دیکی اتوار آئی دی. ایا راه یې پدې کې دا او دا چې حوضه کاوسرا حوض دا به مقدمي او د دلیل پېدارې د مسلمان روایت ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم سلم ې خلک براش شي حوزي کا سر ته وابړول چې زمانا ز زمان چې یا الله دا خو زما او متیانو الله ووي چې تا ته س په چې ما اهد سو بعد د کاکستان نروستتو دي س دي نو دد نه دا خبره معلومیږي چې دا با اول به پولیسی سررات او د هغې نروستتو به د حوزې کاثر وږي دیکشن د دینه روس دې څه کړل نو د څغونې شکایت لیکه کنا چې پولیس سیرات پاره کې اورښتوب یاداګار شک په را. اس پوښتنه نن بڅغونې شکایت کیده چې پولیس سیرات دې سکی او دا غې نرستو بونه واړو لري شهر رسول کریم فرمایدا خو زموږه مته یو ځای چې پولیسرات سرات دې مره مشکل کړی را پاس پښوان نو بیا څوک وایي چې نه اصل کې دا حوز کو کوثر نه دا پولیسرات وتیشي مخ کې وي څوک وایي؟ په سر کې ما مقدمي چې د حوضه کوثر او به چې سو کوسکینو په حدیث کې داري چې د بهدثرت کېږي کېږي نبیه د بهدثرہ تګې کېږي نه نه د بهدثرت تګې کېږي نه نو دینه دا پوله کې دلا چې د حوزي کا سر بې شي روستوي ځکه پولی سررات کې خوصې کسان دا سرې چې هغهه به خو غورزیږي که نه هغه به خوص کېږي نوکه حوزي کا سر اوبه <تصف> <تصف> اول شو او سړی پری و نو دا به په جام کې ت کېږي نه د دته مطلب دی چې به سګ کېږي نه ستاسو سم چېته خبره نه را اول قل دا چې سووپ مخکې اول د کوثروبه به اوس کلی شي روز صبح پولیس راتي دلیلي دار چې په ریښتیا مسلمان کې دا خبره ده چې څنګه خلک به دوبو نه واړول شي رسول کریم په وږي الله سما امه تو الله بوته چې دستا نرست سس کړي ساته په طرفه دستا نرست سس دی کړي مطلب دی ډیر سس کړي دي نه تینه پتا ولا اوس که پول سورات مخکې شي خو مقصې داې ک دي یو زل دا ممررحه پارکلاو چې بیا پارکل دا خو بیا صی خلک دی که نه سوک و چې نه نه پولی سوراتته موقط می زهکه چې د حوز کا سره و ب چې سوکوس کې پهغ لا ماوابد د هغهه به بیا د سره ز او اوبدله بهتهې کېږي نه نه په تولهې چې پوولراتته مقدم دی او حوز کا سره رو د نوغه چې چاپار کو او راغې نو و بیا اول نهپلهز او دو حضره ه جلله او لې واست دی و یاله الله زما شفاعت او کئ رسول کریم فرمایله تاسف شفاعت قوم تاسو هغه بیا رسول الله کمز بری ګورو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کما تذکراو کړه دا غیدات څو کړه چې ما ګورای اا کڅه کمې پولیسیرات مخیر پولیسیرات سره می ګورای سیرات سره می ګورای کله مو کس کې می ګورای ااو کنے حوضه کا سر سره نو سوي نه وکم نو پاري کې سوق marked کا ټکشن لکه نا غنور خلک دا جواب کولې سي جيدار رسول كريم د آخر نه شروع کړه رسول كريم دا چانه یو شروع داول نه یو دا چانه لکه درې زینې نه بس ما وګوره انته می وګوره دلته می وګوره دلته وګوره هغه تا چې اول دلته راغلی بیا دلته بیا دلته بیا دلته نو کله سړید اخر نه شروع کړو کله دا ورته حدیث پر دلالت نه کوي چې پولیس راته اولی کې دې شي د رسول کریم صلو الله علیه خپل اخري ځای وتا قولي اول نه ورته اخري ځای قوله لکه زه دلته بیا ده غږی کی بیا وایې من تاسو ماته کمز تاسو کمز ګوره من تاسو ته ډایرکټونه جمال ته ګورآه دلته می دلته را زلطه می چې کوم یعنی آخر چی ما په ټولو پی آخر کم آخر چی کم نو در دیو د میں در دوارو طرفنا مختلف متضاد دعوه گانی دی سوکو یو بمخش سوکو بل مقدم بی نو دا متضاد چی شششتی دی دعوه ششتی نو باز اونمای کرام فرمایی که اصل که دا حوضی کاثرا دعوه متزا دا ویګانی د کنا سوق ومخ کې بسوکی اغازه کته فلا یثم او انا او اول, اول نوداچر رسول کریم صلي الله عليه وسلم با کسان دخ کې ا سوق نه دا پولیس راته مقدم زکه دا رسول کریم صلي الله عليه وسلم دغه یو دا کته فلا یثم او دا او زه مداره نه د دینه جواب وکړن دا اول لم جواب کیږي دا, دا. او اول دلیل اول دلیل دا او فلایزم او. او او فلایزم او. تاکیه که بنا. تاکیه که بنا. نو اول پولیسی رات ته روستو نو نو درد دلیل که مدید. درد دویم اغداوه که مدید. اول خداوه جا حوزی کاؤسر دیده اول که نه بیاغهکانه یم دا چې پلی سررات اول شی؟ او او نو پلی سررات اول دی نوسوو درې له و یو دلی لی سو و چې د پس کې تکې کېږي به نو ک اول شي او بیا خو چې غورځېږي نو بیا خو مطلب هغه ت کېږي که نه نو بیا دا جوته چې کوم غورځېږي نو د تن دی ذا په کېږي نور بهور کو کېږي خو د تن دی عظیم دلیل داوود رسو کریم صلی الله علیه و سلم دات فرمایل لی ترتیبی ذکر کړل منو یی دا ترتیب دا ایک دایله اخر طرف نه ذکر کړل نو بانالو طرف نه متضاد خبرې نه نو دې جواب بعض علماء کرامو دا کړل شه را اصل کدا حوض کوثر بد دا بس غوزل کی یو زله مخ او یو زله وقت او الجنه حق ونار حق جنتم حق او رم حق ذکایا تنوا حدیث چې واریت دی په اسباد صدې کې دا اشهر دی د دینه چې دا پټ شي یعنی اشهر من کل شی اشهر دی دار شنه اشهر من کل شی دا د هر شی نه زیری هغه اشهر دی یعنی ازهر من کل شی وابعد من ان یخفا بعد رسانا من ای یخفا چې داری پټ شي او اکثر دی مینان تحسان من كل شيء و ابعد من ان تحصى شمار لید کیدل ایمیش تمسکل منکرون تمسک کله منکریونو چ جنت موثوق ته بده چ دپلنواله او پشانتر پلنواله د اسمانونو ذزمکی مولانا دا مسالدی کیخه دیوان وی منګه جنت نه منو منکرین وی وی جنت تک نه منو چره جنت بارک کی دا راضی چې دا غی پلانواله دومره دی لکه دا اسمانونو د آسمکه چې ټوله دسی کې دای شي شیره پلانواله دی دای پلانواله دی نو پلانواله چې دومره دی نو ګدواله خو هم توګه د پلانواری نم څه شي غنغه ټو نو ایت سنت قوس کو چې دا جنت دلته دی د اسمانونو لاندې کبره کم دی وین کتا سوای چې لاندې نو قد عالم ال عناصر <سؤال> کې تم را اوغت بلان شي غړېدلې شي دا خلکات بیا تواګه چټای چدل تخوارای نو څنګه وای خوارای دیږي کراځي نو په عالم عناصر کې کېدلې نشي او کته په خپل کو کوي نو فلک بسلای اسمان بسکای ادا حکما او دا مسلټ ته جن الفلک لايت بن الخير ولل بیا چې فلک کې سریوال نرازی تا سازار تانیوان مپیگه پده خبره سر نرازی اگران سکر کنه چه حکمه هوایی چه در اسمان می بیگ دو جیهات در سریچا غا نباد لیگی دو جیهات در سریچا غا یو ده کتا یو ده بارا کتا بارا نباد لیگی کتا بارا دیوسناسی ده خیل طرفتی ده گست طرفتی ده شار ادائی مختی کنه ده بارا ده کتا کنه او کده می دستی کو نو خیه گست گست خیم اڑانده روست رسط اڑانده دی بارا بیا بارا او خطا بیا کرده او کده خپونا دیونی صده سریکا دیابم بارا بارا یو خطا بار او دا جی حتونه بسی شي نو دو جی حتونه نبج بیگی دی, دی دو جی حتونو محطب تی پنیز بانی شکلی کور روی دی کم شکل لی؟ شکلی کور روی دا محطب ته چارے د حتونو اوس کا اسمان اش لی نو زدا اسمن به ها یع اوشلس نو, نو دا ټوټه کم طرف ته لاړ وای راټ نو مال کم طرف ته ښه خی طرف ته خی د څو پدم آدمیونو کې دی او شلې نه څنګه مارمښ یو تام نشې ویلې نکټا ویلې شي نه بار ویلې شي نه خې شي نه قدمونه نو, نو معلومه صد د خبرده محدب ته جهاد ته نو دیشلیګینه ځکه خو دې معراج نه مڼي وسنګ اوس نو نه اسمانونو دوم رغتې دل نه ازینه نو اسمان بشلای ناغم نه روان دل تم نه روان پتو لګیندل چې جنت جنتا دا خیالی دنیا در مسلمانانو وس الا عزبن جنت موصف ته په دې چار سره په شان تر از د اسمانونو د زمه کوړه دافه عالم العنصر که خو محال ده عالم الافلاک که بلا یف او بلا عالم کې چې خارج دي د دې عالم نه تامو ستزمکیږي جواز ته خرق او د الپیام لره اسمان بشلای خیرق وای تفروق ول اجزا الپیام وای اتتصالو ل اجزاب عادت تفروق او هو باطل قلنا موږ ودا بنا دي پاسلې پاسیت وقد تکلمنا علی فی موذیہی دا خپل دې کې موږ دا خبره کړل همورنا دا مساله ا غزه کې دا چه کم کمزه که بنیادی مسئله زمان ده جوزه لایه ده ده جانا من متقلمین جوزه لایه تجزه حق وائیو ده طول اجسام جوړلی د ده وڑو وڑو ده غنا زراتو نا اواغی وائی چه جوزه لایه تجزه باتن لیه تجزه حق ته یره اجسامو که تیسال لیه اجسامو که فره نو آغا من د جوزه لایه تجزه ده منگا حق کو ومزدنا هم کلا مُمَزَّق فَمُمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق نو جزل لا تجزازه من په نی حق ده نو دا ټولې مسئله دا نصابی دي دا ویدہ حقي جزل لا تجزات سو اي باطل نو چې جزل لا تجزات باطل شو يا تجززه حق شو مراد تجزین تجزيب القوارع شي په هند قوت کې اغا ماذومی لکه د خاور نه مونږه جوړيږي جو خو مونږ نه دي نو دا غرنګي جو ذرات جذباتل شوې ته جذب مراد ته جذيره بالقوان و اتصال راغې دراغې اوس ار متصل قبول دین فسائل کې قابل څوک ته حیولا د دی وجه سمورکب د حیولا او د چانه د یعنی اجسام وکې اتصال لرم بیا خیر کل قیام ناراضي او دیر نو کارونه د دې خلاف شر بیا ثابتي <تصفيق> دا جنات او مخلوقاتان الان وسم پیداري موجوده تان اوسم موجود دي يا موجوده تان تکرير او تاکيد دی زکه چې مخلوقاتان شنو خود به موجوده تان شنو خدا تکرير او سره اکثر معتزله وې وې د برقيامت پیدا کی چېا قرظ باندې واپس قیامت کورس من ورتوال چې ډېر نصوستي چې په ماضي باندې دلالت کوي او عدت للمتقين او عدت للا کافرين او عدت متقين او اعدت لله نو ديوه زبان سرم يو آيات شده تلك الدار الاخرة نجعلها تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دلتقو نجعلو رغل ممتو نجعلو دا مزاري دستنج استقبال فهمي داتي حالت نمسكي فهمي داتي اذا جال احتمال بتلاله او قومه نمس تاسو سرع چاو تاسو سره د دلیل له نو کیسه حضرت آدم علیه السلام زمنګ لپاره دلیل چې صدا حضرت زکه د دلیل بهم زون نشي زمنګ دلیل بم سي شي دا د تینه د آیات زون نه دا خبره غستن تنه شي را حال یا حالیا استقبال ولې کیسه د آدم علیه السلام قبل کو قطعی دا اي که خدورا اي مشتیا زمنګ موایید جزا امر ل اکثر مؤتزلہ او چذابه پیداکی د جزا پره واست ورنا زمون د پر قصده حضرت آدَم او د حضرت حوا او د غید سکونت په جنت کې او آیاتونه هغه جزاهی د دې په تیاروالي کې لکمت لکمتلن اوئدت للمتقين اوئدت للكافرين دا مازی چی غیر د از لا ضرورت اده پر سوال کوي سو کو چې دا ماضی به معنی استقبال لوازه ضرورت ته مجاز په د ضرورت دایینه لا ضرورت ہے ضرورت مشتے فعذل کی ظاہر نہ فئن عورذک شق معارضو کہ بمثل طریق اور سرہ کہ تیر کدار الاخرت لا يريدون علوا فی الارض ولا قصاد دل سنجالو تکرا گلنا منوان يحتمل الحال دا احتمال لری دا حال لری او دا استمرارم لری ویزا جان احتمال بطللا اسلام او قومنمہ کہ صدا আদম علیہ الصلات والسلام آدم علی السلام او سلام هغه چې شهره اګه زمنګ د پارا موئیدره په دې باندې اوسوان اګه سوانداره چې د دې آیات لکه زمنګ د آیاتونو سره چې معارض دي نو د دې آیات په دې قضیه سره هم معارض دي ګانا څنګه آیات چې څنګه معارض لري نو د آیات چې چار سره معارض لري نتسنگا وجه حصاب بچتا جواب دار دا آیاتو نا زوان و ندا خبر مابیمی دلز ونی دیا و دا قصه نا ادر واقعی نا یقینی دی قالو دیوئی لوکانتار تیر الان <سؤال> که اس موجود وینو لما جاز حلاق و کل <سؤال> الجنہ <سؤال> جا بجائز نشی حلاق دا و کل دا جنہ لیکن نتالی اباتونو فرم و قدام لدیو اجب دلیل ویماتا گورا دیوئی جی جنک و اس جنت وستا نشته وکه جنت اوس موجود شونه بیا به میوي هلاكي نشي بیا به پکاردارا میوي هلاكي نشي هغه وجدارا چر جنت هو ابدي ابدي دغه ميوي خسن کي يک نه هلاكي کې نه کنا داغه ميوي خسن کي هلاكي نه او دانا حلاکی باطل لذکا قرآن کی رازی کل شئی انحالکن اللہ ارشی حالکی ارشی صحیح نو که جنت اس موجود شی پکاردارا چی میوی حالکی نشی لیکن تالی باطل مقادمی مثل ملزوما موجود شي لازم میوی به حالکی نشی ودنان دا لازم کل شئی انحالکن اللہ ممالوم اچوچی اسم دے بیاوپیلائی او اپنی شوی کرنا خوابی وی کداز چردہ موجودی نبی آبا جائز نے شہلاک وکلو دجانت قولی تعالی وکلوها دائم وکل بددی سی لیکن نتالی آباتل اللہ لازم باطل لی قولی تعالی کلو شین حال بنی اللہ وجہ فکر در مرزم ندا مرزم باطل لی مرزم سی جہرے دجانت پیدا کی دلوست قلنا منغوائيو لا خفاة في أنه لا يمكن دوام كل جنة بعينه وإنما المراد الدوام بأنه إذاقنا من الشيان جيابي بدليه و هذا لا يوناف الهلاك لحظة مولانا ما تلقصو شكا منغوائيو تقول دجانت ميوه بحميشي تذي ما تفتحنا نشي دستر بختمي نحن يواج ختمشين بل برازي يواج دست خوشتان دجانت اغنى ميوه اخرين وحلاكا نشوان یاو کولو خدایم سمانا چاوه یک فره کو اشو کړه خدایم معنا دا, دا یو وخت ماشینو بلا چې ته وایي دائم نو کل شین خالقون د دې سره منافات نه لري کل شین خالقون منافات تلل نه حذره پر بهالات شي کنه بیا بها تعالی پیدا کوي خو بیا زم خلقته ویلې شی دائم زم دا. کل شین خالقون د خالقون مطلب دا نه چې اغشه به ورکی دغه فائده به ختم شي دغه ارشه خالق تکانا مطلب څه وخت د پیدا ختم سرکاری سرکاري د وسال په تور باندې ځړه شونه خو ختم نه شوه خو خلک یې حاله کا شو پیدا درما دانه چې كله شی حالق په د خپل ذاته د نصب ذات سره یعنی دا, دا, دا شی په اعتبار د نفس سره ممکن دی او ممکن شی چې هغه ماذن کېدل شي حالق کېدل شي نو حالقونو ته ولې شي د په اعتبار د نصب ذات سره اعتبار د نفسه ولنا موږ وخېپانشته پدې کې چې ممکن نه ده دوام د اوکولو بیا نی هي ځکه چې تکما اخر یې اغم ختم شي مراد دوام دې چې کله دا پالیشی <سؤال> ناراضی په بدل درې کې بله د دې منافات نشته د هلاک لحظاتن سر علا ولا د چې هلاک نه مستلزم کېږي فانا لرا بلکې کافي کېږي خروج عادل انتفاع دې چې ګټه بناغسته لکې او کومه نه مرو جائز در چې مراد ځای چې ارغه ممکنه د خالق ته د نفس ذات سره په دې معنی چې وجود امکاني په نظر د وجودي سره به منځله تل ادم د په منځه وجود امکاني په نظر سره وجودي واجبي تواخلی نو د وجود داسې لکه په منځله تل ادم لکه د چی نشي نو زګو ته خلق نو به ختمي نه چون چې د ممکنات کې اممکن په نظر سره وجودي واجبي ته تواخلی په منځله تل آدمی نو په دې مانو تا شي او په انو شوس په دې چې الله وسلم تلو او جيب محدث جيب دغه کې جریب د بوخاري په حديث کې دا مثلا دا چې انت کوم حضرت جبرئیل ا رسول کریم صلی الله هغه مانې اولی دله او داغه رسول یا چیرته کنه هغه مانې اولی دله د اختا قصر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوی هغه استا مانې اولی دله او هو راو چې دا دا کاو دا او دته کوي مایدار چا دا دا ویدار یا رسول الله لال ورتا کنه وینا ویز ستاره غیرت تواجر الله نه مری هغه راه الی که یا رسول الله یا رسول الله ستاره تو حوالی کرم ز غیرت قومه تلی مو کنه زمام غړایسا تاسوبانه الله خوشاله کومه زما پر از سعادت ته دارن سر کریم صلی الله جګره حضرت ابوذر ابوذر فلال تی ویل دغه په اکشارې نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شو داس نور داسی شویری او رسول کریم صلی الله علیه و سلم کلیات ملیا راشه کلیو نال تکم مشاهده شوی و دا ټول درایل پرې د لارسکي چې دا اوسم تشه موجود وسل